Rugăciunea pentru porunca și taina cunoașterii cu fapta. Doamnei Iisuse Hristoase, toate știutorile, te iubim, te săvim și îți mulțumim, fiindcă prin porunca ta ne-ai învățat. Când știți acestea, fericiți sunteți dacă le veți face. Atunci unitatea dintre cuvânt, gând și faptă ne-a arătat. Nouă calea, adevărul și viața veșnică, prin parabola casei zidită pe stâncă ne-ai dat. Taina cunoașterii cu fapta ai lucrat. Când pe bolna viei vindecat, de aceea cu darul deosebirii duhurilor, de vicleniile, sinagogilor satanei ne-ai apărat. Prin pilda semănătorului, cum să aducem rod bogat am aflat, Fiindcă semințele care lângă drum au căzut Sunt cei ce cuvântul tău nu l-au priceput Și de aceea niciun fel de rod n-au făcut Tot așa semințele care pe loc pietros au șezut De arșiță neavând de rădăcină s-au uscat sunt cei ce s-au smintit și s-au pierdut. Pentru că semințele ce între spini au crescut Sunt cei ce de Duhul lumesc s-au înșelat Și în grijile lumii s-au necat. Prin grija ta în pământul bun al sufletului nostru, Sămânța cuvântului tău rodadat, Cu Rodul de 30 care mântuirii am, am urmat, Cu rodul de 60 scara adevărului tău am urcat, Cu rodul de o al vieții te-am aflat, Căci sămânța cea bună sunt fiii împărății, Nouă ca ucenicilor tăi arătat, De aceea cu porunca ta, Iar grâul adunați l în jitnița mea, pe noi ne-a fi